Eta futbola zarituko gara orain, e, izan ere, ba, Gipuzkoak oligako emakumeen hor regional maian beti gazte eta bat irabazi zuen Arizmendi kastolaren kontra pasanen larun batean. Garaipen ederra izan da, lexak arrentzat eta bertza puntu irabazi dituzte onela, inara bigarren entraen atzaiarekin izan gara eta berak honako balorazioa egin digu. Pues aste bukara hontan jokatu dugu Arizmendi kastolan kontra, Eta asierri zantzen Piskot kaotikoa guretzako defenditzen posori. Kosta azitzen bastante defenditzia, ginen Piskot desordenatuk. Egia da takinari gine lobe, minio, bueno, e, orokorrin asierri zantzen Piskot, posori. Piskot kaotikoa, gero egila da, e, amargarren minutun pitatu zeugutela penalti bat guralde, eta nirea zantzek sartutzen gola, ordun ja bat 0 ginen, eta horrek emantzikun bentahak ikiki bat. Ger segitu genun atakatzen ongi, Hari ginen mina, Min genun lortzen bentaja hori toun et hori zen beraien gola, ordu pozori baduateko emaitzakin. eta horria bueno, egia da zen nuula burua beki bajatu eta segitu genun atakatzen, eta egia da mini egiten gen ordun bigarren partera haiietu minorlen lehenengo parte bukaran lortu genun sartzeak gure bigarren gola, E izaralda be korner bat eta ani ordoki irramatatuzun buruz, orduan ja deskansor haietu ginen bentajatikiki horrekin eta bigarren partia joantzen nahitzongi joko aldetik jokatugen bastante lurretik e, eta jokalde polidakateri ziren ari ginen iten mina hondia, mino betzen haietzen gol hori ez, azken gol hori eta Ja, partido ja, arizenikan bukatzen, bukera araietzen, aietu zen gure hirugarrengola gola, anetxe gara eksartu zula. Eta, bueno, egila da sensazionak elditu direla partido honetan, e, jokatu dugu ongi. Eta eta hori, azkenin ikusi da ekipu badula konpetitzeko gaitasuna, torduan, pues... Azkenin eh lau partiotik bi partidi dira ere ematen diego Ekiburri konfiantza aurrengo partidotako zebadakigu badakigu edo horreko direla partido zaia baina bueno, kompetitzeko gokeeta eta eta hori sensazio onekin gelditu gara Izonezkoen, Orezko Regional Maiamberris betigasteko 3 eta 2 galdu zuen Eibar B, Sailkapeneko liderraren kontra. Ke momentuan galdu zuten partidualesakarrek eta penarekin utzi zituzten puntuak Eibarren. Bat eta bi irabazten ari ziren betigastekoak eta euren atean sartu zuten gola. Horrelan bina berdindu zuten partidua. Azken minutu tarainbait haurekin iritsi ziren, baina epailak erabaki oker bat hartu zuen eta horren ondorioz etxekoek irabazi zuten azkenen partidua. Javier Escawez entrenatzailea kontatu digun, nola Joantzen, ne eta Egiran Ibal den moraldiko partido be izan zen minon berriz ere 0 punttugin voltaatu ginineen lexakara. Ba genekin partido a zaia zela Ebar partidouzik irauziak zituen eta gainere erre goleadan bidezgun naguan ginen ebarra planteatzera partido bat uste genula hoena zela eta egiarran, planteamientu angiateri zen eta eskutan izan genuen irauztia edo inklusori punta bat atetzia e, partidoz izen gure akatz baten gatik e, galtzen, bat eta huts jarri zen nahi bat egi errangu segituen hula igual eta banakoa segituen nahi etu zen eta deskansura banakukin nahi etu ginen etxeak sartu zuen eta egi errangu senzazio hitzonak in e, bera iegualoia bazuten ion, eta bar guk eiten genuen Bigarren zategin hasieran taberna guatetabikoa jarri zuen. Eta egilarran buspartidua aurpegiz. E, kontrola balonan aberaiek izan zuen, milona egilarran kontrola guria izan duzen. Dezgrasiz, pues, bigarren gola aibarrena e, propian izan duzen. Suerte txarra eta empatia lortu zuen. Eta berriro ere, arbitrun failo nahiko garrantzitsu baten gatik, azken jokaldian nahi horrek iroetabikua txartu zigun. Arbitrukak aguran barkamenatagena eskatu zigun, minio, bueno, zero puntukin boltatu guinean, asik, eo barkamenak egia jarran ez da egiten baliozun. Pena egia jarran, minio, sensazio egitzen Azkenik regional mailako gure txokoa Kepana berdin duta bokatu zuen trintxerpenen kontrako partidua Ganesh Zubietan beratarren entrenatzaileak Egin digu honen Balorazioarea dituko dugu Bueno, haber, eh, atzo trintxerpen Jokatu genuen eh, Laugarren jardunaldia Eta bana berdin du benun. Partiduan kostatu zitzaigun sartzia Eta irugarren minutuan Beraiek korner baten Bigarren jokaldi batian ba, Gola sartu ziguten eta kostat zitzaigu ba, e, ritmoa sartzea e, baloia gure ganatzea eta bat eta utzekinuan ginen deskantsura beraiek igual hobe e, egon ziren go baino lenengo soti horretan baina deskantxo gero ba partioaia ja guri izan ez ez e gu dominatu benun bigarrez sati guzia e gola aukerak izan genituen ez irtsu sartu eta deskontuan bai lortu benun banakoa sartzea e baten bidez ez erdiratuzun nadurrek eta joe lekarean asbatuzuen e, banako aiteko. Eta partido bukatzea hartzea gola aukera bat izan genuen garbia, daro eta minutuan, baina ez ginen gai izan sartzeko, eta berdinketa ontzatzen man genuen, ez? E, zelaik ikila, beraiek ez zuten e, ba, joko proposomenon dirik egin nahi, e, defeintu dintzuten ba, xerako golori, eta azkenean behar duen enpate hori ez, eh, nik uste enpate haitzona, puntu hori eh, ematen diguna orain dikaren partiori galdugabe segitzia, eta bideonetikoaz hor duen konten.